Хрестові походи Хрестові походи були, по суті, релігійними війнами між християнами та мусульманами в Західній Азії. Однак основною метою хрестоносців було загарбання нових земель. Протягом майже двох століть, починаючи з 1096 року, європейські християни здійснювали походи в Палестину, у Святу Землю, де воювали з мусульманами за гроб Господній. Благословляв їх на битви Папа Римський. Чимало ж хрестоносців прагнули здобути владу і багатство, та й саме духовенство мріяло про нові завоювання на Сході. Початок. Свята земля із 7 століття належала мусульманам-арабам, однак вони не пропускали християнських паломників до Єрусалима. Мусульмани-турки, які захопили Єрусалим у 1071 році, почали загрожувати християнській Візантійській імперії. Папа Урбан ІІ закликав воїнів-християн здійснити похід у Святу Землю, щоб відвоювати гроб Господній і захистити паломників. Паломники-селяни Заклик Папи знайшов досить гарячий відгук з вигуками «Deus vult» – латиною «Господня воля». Тисячі хрестоносців вирушили в тривалий похід на Схід. Найпершими рушили на Єрусалим юрми погано озброєних простолюдинів під керівництвом Петра Ам'янського та Готієжа Зазнавши на шляху втрат, вони дістались Константинополя і загинули в першому ж бою під Анатолією. Армія рицарів Перший хрестовий похід розпочався в листопаді 1096 року. Численні загони французьких та нормандських рицарів на чолі з феодалами, зокрема герцогом Готфрідом Бульйонським, зійшовшись у Константинополі, переправились до Малої Азії. Після тривалої облоги рицарі оволоділи Антіохією. У 1099 році було взято Єрусалим і встановлено панування християн на всьому Палестинському та Сирійському узбережжях. Падіння Єрусалима Через запеклий опір мусульман було розпочато Другий Христовий похід 1147-49 роки. Наступ на Анатолію очолив король Франції Людовік VII та король Германії Конрад III. Бойові дії завершились поразкою християн та ослабленням в цілому їх позицій на святій землі. У 1187 році новий ватажок-мусульман Салах-ад-Дін розбив хрестоносців у битві біля Хатина, взяв Єрусалим і підкорив майже всю святу землю. Річард Левине серце Третій христовий похід 1189 92 рік очолювали Річард І англійський, його ще називали Річард Левине Серце, і Фрідріх І Барбаросса, германський, та Філіп II французький. Фрідріх під час переправи через Гірську річку загинув, але попри це хрестоносці розбили салах Аддіна і завоювали велику територію, окрім Єрусалима. Наступні походи. Четвертий христовий похід 1202-1204 остаточно засвідчив загарбницькі цілі хрестоносців. Замість воювати за святу землю, його керівники, які прагнули влади і багатства, захопили Константинополь. Певних успіхів християни домоглися в П'ятому поході 1217 21 -й. Але Єрусалим вони змогли одержати за мирним договором лише після 6-го 1222-29. Сьомий похід 1248-54 закінчився взяттям у полон Людовіка 9-го французького, визволеного лише після сплати Великого Викупу. Кінець Хрестових походів. Під час восьмого хрестового походу 1270-72 мусульмани й далі вели наступ. У 1291 році вони укріпились в останніх життєво важливих портах Акри. Більше хрестових походів не було і чимало рицарів осіло на острові Кіпр. Ілюстрації Нур-Аддін Мусульманський полководець, який об'єднав війська мусульман. Султан Салах-ад-Дін очолював об'єднані сили мусульман, які захопили християнські твердині після Другого Христового походу. Хрестоносці всіх християнських країн Європи діставалися до Святої Землі, Сужею і Морем. Вони збудували в цьому районі понад ста замків та фортець. Битва біля Арзуфа У 1191 році король Англії Річард І здобув перемогу над мусульманським вождем Салах-Аддіном. Штурмом захопив Арзуф. Атаку очолювали там плієри і госпітальєри, рицарі двох орденів, фанатичні вороги ісламу. Мусульманські війська, які користувалися лише легкими обладунками – за перших ознак поразки, як правило, швидко відсупали, але цього разу Річард виманив їх уперед, після чого віддав наказ про наступ. У своїх азійських володіннях хрестоносці споруджували потужні фортеці. Однією з найнеприступніших вважалася фортеця Крак де Шевальє, збудована у сирійській пустелі. Гарнізон фортеці налічував кілька сотень рицарів-госпітальєрів, але попри всю свою міць, у 1271 році, після річної облоги, фортеця була переможена. У 1212 році тисячі дітей-християн вирушили в Христовий похід на Єрусалим. Доля їх виявилася трагічною. Більшість померла від голоду чи була продана в рабство. Король Річард I англійський, який очолив Третій хрестовий похід, заслужив прізвисько Річард Левине Серце. Людовик IX протягом чотирьох років між 7-м та 8-м хрестовими походами володів узбережжям поблизу Акри, що в Сирії.